Shikoj të nderuar, selam aleikum. Mirë se po takohemi sërish në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Ne dë do të vazhdojmë edhe me tutje këtë emisioni ti trajtojmë pyetjet tuaja të cilat na dërgonin në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve. E për të përgjigjur këtyre pyetjeve ne si zakonisht ftojmë hojallaret tan, në nesën edhe në studio është hoja i nderuar Alauddin Abbasit. Hoçë selam aleikum dhe mirë se erdhët në emisionin. Aleikum selam, mirësej. Atëherë po fillojmë njëherë me pyetjen par, e parë e cila thotë kështu: Kan bërë disa gabime në të kaluarën? Shdo dit i lutëm Zodit të më falë, a më pranohet pëndinë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbel alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjemërin, Allahun e larsua, la vdrojmë, i qojmë salavat, salam e pejga mërën të ti, Muhammedi sallallahu aleyhu a salam, familje, shokve dhe të gjithë besimtarve, musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohen me udhuzimin e ti derin në ditën e gjykimit. Qështja e pendimit të njëriut për ato gjenohë dhe gabimet e sëllat i ka bërë një, një jetë, është shumë e detajzuar në formën më të mirë në islam dhe e, ajo e veçanta e tërë kësaj është se e, pendimi është një qështja e cila në dërlidhët shumë direkt në mes të robit e Allah, të njëriut, besimtarit, zemrës e ti, sinceritet e ti, të ti dhe në mes të kryusit Allahut të plëtfuqishëm. Dhe qështja e, e pendimin, kuptimin e, e praktikimit e pendimit, apo e, veprimit e pendimit, nuk ka një loj në dërmjetësimi, ashtu si që mund, mund bëhet, apo si që është praktik, ndështë ta në disa fej e religionit tjera, që nëse një riu ka bëndë një mëkat për me bërë pendesën, duhet me shku të njëri, te një tempull apo te prifti me urrëfy e kështu me radh dhe në atë formë me largu do thot atë atë mëkatet që e ka bër dhe më ju fal aty. Nisam kjo nuk ndodh. Për arsyes se e tëra ndërlidhat në mes të robit dhe krijuesit e tij dhe nuk ka ndonjë veprim tjetër që duhet të, të ndërmjetësoj apo të ndërlidhet për tu për tu qen për të qenë pranuar ai pendim tek Allahu i plot fuqishëm ë do që u nisun nga kjo them se ë fillimisht e pergjoi kët shikues apo shikuese e cila ë faktikisht është kthyr rrugës së Allahut të madhërisëm dhe për ato veprime të sëllat i ka bërë në të kaluarën është penduar edhe ndinë në vetëve të kesh ardhja atërë nuk ka dishim se kjo vetë dhe ndjenja e këtil jetë me kuptu se vërtet ajo është në rrugë të hajrit e, dhe aj pendim i sinqert të sëllin është duke e realizu tek Allahu Gjela Allah, e, dhe, insha Allah do tjetë e pranuar e, Me gjithat unë themë për mosmehu zgjeru shumë pendimin islami ka disa kushte që duhet realizohen për me qenë për me qenë i kompletum dhe i pranum të këllahu i plotfuqishum. Ato jën e para është që njeri u faktikisht me ndi në vetë vete keqardja, si themi ne në gjuën e popullet me i rap pishman, pratove primet e cilat i, i ka bërë dhe vazhdimish me ndi vetën keqë dhe nëse ka këtë nëndjen në vetën e ti, atere vërtet në nënkupton se me plotkuptim të fjales është pendu në vetë vetën e ti, përderë sa është duke ndirë keshare. Dhe kjo është do të të të ajo kushti i parë. Kushti i dytë është që tjetë i vendosur që mos të ripërsërismë atë mëkat. Me një fjalë mos të këthehet në mëkatet apo në mëkatin të sënë e ka bërë në të kaluarën, po tjetë i vendosur që të lejë atë, atë gjynat të sënë e ka bërë dhe të këthehet zotit madrëshëm. Dhe kushti i tretë është me i kërku fali Allah dhe madrëshëm, qoftë në vetmi, qoftë pas namazëv, qoftë në situata dhe rëthanat e nëryshme, vazhdimisht me thanë, staghfirullah o zot, me fal mu për gjynohat dhe ato mëkatet të slat i kam bërë. Pavarësisht a i konkretizon në fund të drejt për drejt me thonë filan mëkatin, apo në përgjësi mëkatet, kjo nënkupton, në kjo kërkim falje të këllohat shënohat si e, e, dhe për e cila ngritet tek Allahu xhelalu ala dhe pranohet pendimi. Ktojn përgjithësi ato kushte të cilat duhet të realizohen, megjithëse disa mëkate të tjera e kanë edhe një kusht dhe ai është nëse vërtet ai mëkati tësë ka bër kaçi marrja e, e hakut të dikujt, sikurse ka ka marrë një pasuri të dikujt ose ka e ka ofenduar dikën ose ka fulkes për dikën, e ka përgoju dikun, do thotë mëkati ka të bëj me një veprim të kës që ja ka bër ndonjë ndonjë personi të të, të caktuar, atëherë në kët rast kërkohet si kushti i katërt po e them për tu për të qenë pranuar ai pendim është se ky person që t'i ka kërkoi hallallukun atij personi që i ka bër aja ka bër atkesh, nëse është pasurish që ja ka rrëmby apo ja ka marr, t'ja kthe atë drejt për arsye se ajo e, i takon atij dhe e, nëse është që e ka përgoju, ka fol keq për të, atëherë ti kërkoj hallalluk dhe në për ato mëzhdisë ku ka fol keq ta përmirësoj imazhin këtij personi duke e përmendur dhe përkujtuar për për punë të mira. Dhe dhe kjo formë e veprimit është nën kupton edhe e, si do thotë konsiderohet një nga kushtet për cela të duhet realizohen për më që i, i pranum pendimin tek Allahu i Madhërisht. Dhe nëse bëhen këto veprime së bashku të gjitha, atëherë ne ve themi që personi i ktill, i cili ka bërë xhinoha pavarësisht se çfar xhinoha, qoftë edhe edhe ka bërë shirq i dhujtari ose e, ka bërë e, kësi atë më të madh që mund t'i bëjë njeriu këtë në këtë jetë, atëherë nëse i realizon këto kushte dhe e përmirson veten për aty momentin që është pendu, atëherë në Islam eh ato jera fshihen edhe tek Allahu xhala ala, shpresojmë që ato jera të falen, por në formë decisive ne nuk mund atë të të të, të, të se, themi se gjëse si janë falur për arsye se prapa kthehem tek ajo ku e kemi filluë përgjigjen kësaj pyetje, themi që se çështja e pendimit është një, një gjë e fshehtë të cilën nuk mund të kuptoj asë kusht tjetër përveç e robit i cili e bën e realizon atë pëndim edhe kriusit e ti, Allah të pëllot fusheshëm. Zote i dimës mirë. Po, ka shenja që mund të kuptoj i robit? Po, që ka shenja. Ndër ato shenja, i përmendam në pak me heret, është që përmirësimi i ati personi. Nëse ka qeni njëri i cili ka... ka ka marrni rrugë më herët ka pas një rrugë të keqe dhe tash është pendu atë uh, shenjat e pendimit vrenë në sjelljet e tij në veprimet e tij në përkushtimin e tij të sën e ka ndaj Zotit të Madhritum të gjitha këto janë shenja shumë të qarta që aludojnë se vërtet pendimi i personit të ktill është pendim në i i, i pranum tek Allahu i plotfushish Zoti i mëshirë Për çfarë ramsë është se kam agjëruar këtë Ramazan dhe kam filluar ta fal namazin, por s'po mund ta fal rregullisht dhe po mërzitem shumë. Çfarë më këshilloni? Po ky ballahvaçim është një një fenomen i cili fatkesisht e, me të ballahvaçon disa disa e, musliman, e, të cilët e, e përgatisin veten e tyre para pak para hyrjes Ramazanit që do të ndryshojnë në jetën e tyre çdo gjë dhe ajo atmosfera e Ramazanit, agjerimi, pastaj prezantimi në xhami, pastaj dëgjimi ligjëratave, fatmirësisht edhe mediat tona në në kohën e Ramazanit pak mundësia nëpërmjet medjeve të informohemi dhe të dëgjojmë rreth Islamit është më më e madhe dhe ai kontakti i vazhdueshëm i këtij besimtari me informacionin dhe me praktikën islame dhe me gjërat të cilat e nxisin arritjen e devotshmërisë ë janë mekanizma që ndikojnë tek ai që gjatë muajit Ramazanit vërtet jet i përkushtuar dhe jet nga ata të cilët edhe i fal namazet në kohën e caktuar në formën më të mirë, edhe agjiron Ramazanin mirë, edhe e ruan gjuhën e tij, edhe nëse bën ndonjë punë vazhdimisht e ka në ndërdijen e tij se ai është në momentet e Ramazanit një kohë e cila nuk është si kohët e tjera të rëndonta, e të gjitha këto e, ndikojnë tek ai që ai jet në në rrugën e hajrit dhe, dhe mos ket probleme të neglizhimit namazit apo lëndjes së punëve të mëra për shkak të mira, kësaj rrethanesë që e përmenda pak më herët. Por pasi të kalon Ramazani, atëherë sikurse njëriu kaçi në një formë sistemit dhe e ndin veten pak më të relaksuar, pastaj edhe ndoshta ë forma e jetës së së cilës ka bër ai para Ramazan në mënyra se kur oshtëu, shkuar jam punë, aktivitete me të cilat është marrë si rlan familje me shoshëri të gjitha, sikurse kthehen në në në në sistemin i cili ka qenë para Ramazanit, pastaj në tërë këtë rikthim që aj tja bashkan në gjesë edhe faljen e namazit edhe për kushtimin në një form ndoshta është pak dhe në një form në mos përputhje. Pra ndaj unë po e them që ajo është farë duhet më spari me bërë ky shikuës në çipto për të, të qendruar në atë që ka qendruar gjatë Ramazanit, sipaku në faljen e namazeve edhe kryerën e disa veprave që janë shumë domosdoshme në Islam është që të rishikoj mënyrën e jetesës që e bën pas Ramazanit, sistemin e jetës, taket para sy shohrin me të cilën shoqërohet, për arsye se e shumë un jam më së i bindur se shkak shumë thelbosur që besimtari ta fal namazin apo ta neglizhojë namazin ndëlidhet në në fund të drejtë për drejtë edhe shoshëria me të cilët ai shoqërohet. Për arsye se ata ndikojnë edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith al-mar'u 'ala dini khalilihi se njeriu është në fenë e dostit, mikut të tij, për arsye se ndikohet nga të tjerët. Prandaj ti bëj një ryshthyrtim shumë serioz shoqërisme me të cilën shoqërohet dhe kontaktet me persona të cilët i kanë kontakt për arsye se ato ata mund ndikojnë në formë të drejtë për drejtë që ai ta neglizhojë namazin, prandaj ti bëj një ryshthyrtim kësaj. Pastaj edhe mënyrës të jetesës, t'ia ja bëj vetës qartë se ai me futjen e Ramazanit ato ndryshime të cilat i ka bër në at form ato ndryshime nuk duhet i bëj t'ja të abinë vetë vetë në ti ka, që kanë qenë për një kohë të saktume, a i ka qenë Ramazani dhe pas Ramazani prapë të rikëthehet në jetën të slën e ka pas më heret. Asës e si kjo form e të logikuarit edhe të përseptimit të, të, të, të situatës, kjo ndikon shumë që a i pas Ramazani të ndi vetë një loj, një loj lirimi, një loj shlirimi me thonë shumë drejt për drejt dhe prapë rikëthim në jetën e më herëshme. Këtë duhet të anulloj vetës e ti, dhe ta ket parasysh po them në formën dhe mënyrën më drejtëpërdrejt drejt, se ai Zot për të cilin ai ka shprehë devotshmëri dhe përkushtim ndaj tij, ai ka qenë Zoti i Ramazanit, po edhe Zoti edhe i ditëve dhe muajve të tjerë të cilat vijnë pas Ramazanit. Dhe ta ket parasysh sa ato veprime të cilat i ka bërë a i ka bërë për hirtë Allahot të madrishëm, e jo në form të detyruash me vetëm pëse ka qenë Ramazan edhe po i bëj këtë, kur të kalenë Ramazan e atërë Milan. Po ta këtë parasysh se ato veprimi i ka bërë për hirtë Zotit dhe Allahu është në bikëshurë si jo në gjdo veprim dhe në gjdo sjele të cënë e bëjmë, prandaj ta ket parasysh se ai Zot e, e, është ende dhe do të jetë për herë me të edhe në ditë të tjera të të cilat vijnë pas Ramazanit shumë i tjerë dhe ta ket parasysh atë ngjenin të cilën e ka pas në ato momente kur i ka kryer ato veprime në Ramazan falje namaz, namazit për kushtimin e kështu me radh ta ta refreskojin veten e, e tij dhe ta ket parasysh an mbikëqyrje të Allahut të Madhreshëm dhe kur të dëgjon ezanin apo të hyn koha e namazit për ta falur ta ket parasysh se Allahu xhalla ala ashtu çuje ka pas atë ditë gjatë Ramazanit ta ta rikthej dhe refreskoj se ati i drejtohet edhe në faljen e drekës që është jashtë Ramazanit edhe në falnin e lindjes e akşamit e çdo më radh. ë Kjo ishte e dyta e treta që është e domosdoshme si ta ket parasysh është se Ky person duhet ta ketë parasysh shumë se për të për të mbajtur imanin e tij, për të mbajtur besimin e tij, për të mbajtur përkushtimin e tij ndaj Allahut të Madhërisht, ka nevojë vazhdimisht të ta refreshkojë vetë vetveten e tij qoft me informacione rreth islamit, qoft edhe me dëgjimin dëgjim e ligjëratave nga hoxha llart ndryshëm apo leximin e librave të ndryshëm që flasin për islamin dhe shpjegojnë madhështinë e islamit, madhështinë e, e, e besimit në Allahun e Madhëshëm për arsyesë se nëse Zemra jon, spirti jon nuk ushqehet me besim të pastër, atëherë nuk ka mundësi që ai ajo zemër të jetë e përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisht, të jetë e përkushtuar ndaj kryerjes së obligimeve ndaj Tij. Prandaj ta ket parasysh ë eh, krohaz asaj që them ta eh, që i thash pak më herët ta ta përzihesh shoshirinë e tij dhe mos shoshrohet me njerëz që i ndihmojnë atin në, në neglizhimin e namazit dhe veprimeve eh, praktikës islame të munduohet ta kompenzojnë shoqrinë dhe ata njerëz me cilët është falur në safe të namazit, me ata të shoqërohet, me ata të mbajë kontakte, me ata të prezantojnë në në tubime të të cilat i bëjnë apo së bashku i bën me ta për arsye se këtu ndikojnë në, në formë të drejtë për drejtë që ai ta të mbajë do thot at lidhje me me kriusin atij ati ashtu e ti ashtu çësi ka pasur edhe gjatë kohës së Ramazanit. Mëndej që të gjitha këto dhe pa po e përmbyllim me me një fjali do të mundohem ë që ai për tu për të qenë nga ata të cilët do të vazhdojnë në mirësi dhe në fal namaze duhet ta ketë parasysh që t'i bëj një një perceptim tjetër të jetës jo ashtu siç e ka pasur para Ramazanit. Për arsyesë se në, nëse vazhdon ta perceptoj jetën ashtu siç e ka perceptuar para Ramazanit, atëherë vërtet ai do të ketë probleme, sikurse këto të cilat ky problem tësin ai po e përmend, po ta bëj perceptimin në frymën e besimit në Allahun e Madhëshëm dhe në frymën e arritjes së devotshmërisë vardhushme në rrugëtimin e tij tësë e ka marr ai dhe ka zgjedhë me plot dëshirë dhe me plot ndjenjë ashtu siç po e përmend kët dhe nëse e bën këtë ndryshim në në këtë perceptim dhe në këtë formë të kuptimit të jetës unë në besoj që edhe këtë përtaçi edhe kët negligencë do ta kaloj shumë shpejt dhe do të jet prej atyre të cilat do i qenë vend të i çojnë në vend urdhave të Allahut të plotë fuqishëm Zotit të mëshirë. Një shikues e jona thotë se e, kur janë martuar e re familja e burrit ma kanë hequr mbulesën, a mund të mbulohen tash sërish? Pa varësisht asaj qëfar ka ndodhur në të kaluarën, nuk du të komentoj asë të sharoj, them që e, nëse jënë rëthanat edhe mundeni të mund mbuloheni, mos e pritë një asë moment të kaluoj asë një moment, asë një qast, e jutë esë një pambulis. Por rikëthejni atë mbulis të cënë e këni pasur më heret, për arësue se kjo në nënkupton edhe rikëthim të këllohi plot fuqishëm, dhe ajo çfarë ka ndodhur në të kaluarën pavarësisht po e them edhe një herë nuk duhet të komentoj cilat kanë qenë rrethana atë keni veprum mirë apo jo them që ajo është një e kaluar dhe duhet ta mbyllni atë faqe dhe atë formtë jetëses dhe ta hapni një faqe të re e cila nënkupton në edhe kthim tek Allahu i plotfuqishëm me praktikimin e mbulesis e cila është një obligim fetar për një për një themër e cila arrin moshën e pjekurisë dhe Kjo në asë një formë nuk në nënkuptonë, se përdejë sa ju njëherë e keni bërë mbulesën, pasaj e keni shperfil që, që nuk ju lejohet, apo nuk është e drejtë që të rikthejnë në asësi, pra arsuje se njëri ju ka mund si nga njëherë të bëjnë do një veper të mirë, por si rrëthan i, i e, gafletit, si themi hutis apo neglishenës, e kështu më radhë të lejë anësh, dhe pastaj të këthjelët edhe të kuptoj gabimin dhe të përmirësaj vetën. Pra ndaj, kjo që far ju deshironit bëni është dhe thot një përmirësim apo të themë mirë një ri përmirësim të ati gabimit të sën e kini bërë më heret dhe me formën e rikëthimit të mbuleses në, në kupton edhe, edhe ri përmirësim të ati gabimit të sën e kini bërë më heret. Zote edhe më smiri. Në shqipos tjetër thot kur shkoj në xhami dhe lidhem në namaz më kap një lloj frikë epa pashkrueshme. A është lloj vezvese apo çfarë? Kjo mund të shumë më shumë me cin vezvese për arsye se ka mundësi shejtani në përgjysë shejtani është krijesë e dobët. Edhe mënyra dhe forma si e Bën e bën njeriu të të devijojë edhe të mos jetë i përkushtuar ndaj Allahut të Madhërisëm, është kjo forma e cytjes dhe vezveses edhe futjes së frikës në zemrën e besimtarit për të për të lënë do të thotë rrugën e Allahut të Madhërisëm edhe për të marr rrugën e, e jo të drejtë. Ë pastaj gjithashtu edhe shejtani faktikisht e cyt njeriu ato gjëra që është i dopt. Ë po e, e marr një shembull si si thjesht Nëse marrim një njerëz i cili e ka pirë duhanin apo e ka pirë alkoolin, them pak më me drejt për drejt dhe e ka pas si shprehi dhe e ka pas chef me me pi do thot alkoolin dhe dëshiron me vendos me lan atë për hir të Zotit Atëre shejtani pasi ai është i dopt karshi atsej praktike se është mësua i ka e, ka pas një praktik një shprehit të vazhdueshme, atëre shejtani fillon me syt se ti s'ke mundësi me lën kët, atëre ti e, i dopt ti smundesh me i baba vazhdimisht bën sytje shejtani atij që më edopsu dhe karshi lënje sektimi mëkati më, më kati me udorzu dhe në fund se un nuk mund më bë kët edhe me e me e praktiku. Na në anën tjetër nëse një person njësili kur nuk e ka pi alkoholin edhe kur nuk nëndin dhe të tëtë një loj nëndjenje për që duhet apo se ë, është mirë me pi e kështu me ratë, shëjtan nuk e cyt atë të at person në pirën e alkoolit për pra arsyesë se është një gjë që e ka shumë vështirë apo të pamundur që atu me edopsu njëriun edhe me e me e përdor apo me e pi alkoolin i tilli por atë e citon diku atë e e cit në diçka tjetër që është i dopth prandaj aty e cit dhe në, fo, në këtë form arrin të thotë që të të depërtoj tek ai tash edhe tek ju unë mendoj se ju Në vetë vetën e juj e kini të thotë atë njënjen, në gjenjen ose faktikës në kaluarën e juj keni pas një lojë frigë e, të kësaj nature, dhe shejtani e din personalitetin e juaj dhe kupton që nëse arrin që ju kur të nisenin një një gjami ose kur të lidhen një namaz kështu më radh arrin dhe të të me au rikthy një kujtes të keqe apo një, një frik të sënë e këni pas më heret e kështu më radh dhe arrin të depërtoj në zemrën e juaj dhe të rikujtoj këto, këto kujtime të kësia atër e kupton që ka mundësi ju nga ajo frik që ti largohë një namazit atër aty që ndron Prandaj ju nuk duhet ta, ta lejoni që shejtani të vazhdojë në këtë çytje dhe depërtojë që ju të të dorëzoheni, por ju ju duhet ta kuptoni mirë se e fuqin më të madhe që mundet me arrit të besimtari. Njëriu në përgjithësi është nëse ai e forçon lidhjen mes vetë dhe krijuesit. Dhe duhet i bëni një vlerësim tjetër namazit. Mos ta kupton namazi është një veprim apo një po të them thjesht nuk është një obligim që duhesh me kry, po duhet ta kuptoni është një lidhje, një lloj komunikimi që ju e bëni tek me, me krijuesin e juaj dhe të kuptoni se ju kur të lidheni me, me, në namaz, atër ju jeni, jeni në lidhjet të drejt për drejt me kryusin e juaj, Allah në plëtfuqishëm. Dhe kur e ledzoni për shembol uh, Fatihan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ju faktikisht jeni duke komuniku me Zotin e juaj, me kryusin e juaj, për arsye se Allah, Pegamere S.A.S.M. thëtë një hadith, Kër robi Allah të lidhët namazë edhe thëtë Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah i plotëfuqishëm thëtë Mëka falëndëru Apo mëka lafëdru mu robi im Ar-Rahmanir Rahim që imë shirëshmi i gjithë më shirëshmi, atëherë Allah Gjellaw Allah thotë ka, ka dëshmu robim dhe thotë se unë jemi imë shirëshmi dhe gjithë më shirëshmi, e kështu me radhë pra për gjithdo fjallë të së një e bëni e, e, e keni përgjigjen prej Allah o të madhërishëm dhe komunikimin me, me Zotin e juaj. E, dhe e, Në fund të hadithit, se hadithi është i gjatë kur thuat i hdina sirata al-mustakim, sirata al-ledhina, në nëramte, nëman kur fillon duaja o, o drejtona në rrugën e drejt, në rrugën atyre që ty ju ke dhanë begati e kështu më radhë, Allah Gjallala thot li abdi ma se elë, që zot robi tim do të jap atë që ma ka kërkuar. Prandaj ti faktikisht je në lidhjen e drejtpërdrejtë me Zotin tënd, krijuesin tënd dhe vetes. Dhe në këtë lidhje mos lejo atë që dikush, sikurse shejtani të të çytë dhe të të largojë nga ajë preokupim dhe nga ajë ajo lidhje që ju dëshironi ta krijoni me me me kriusin e yuj. Prandaj shikoni situatën kështu, pastaj kur shkon nën ruku, po thu subhanarabbil azim, qoftë i lartsuar Zoti im i cili është shumë i madh. ë pastaj kur shkon aty po thu subhanarabbil aala qofti i lartësum Zoti i pastër Zoti im i cili është më i larti. Prandaj ti mundoh të thotë ti kuptosh ato lutje që thuhen gjat namazit dhe kjo ndikon që të arrin të kuptonë thelbin e namazit dhe nëse kuptonë thelbin e namazit atë atë gjithsesi këto kjo frikë dhe ky kjo çụtje e cila ju arrin për shejtanit nuk do të ket kur fare efekti si ju ta vazhdoni rrugën e hajrit Zoti i mëshmirë. Pa ky shikues do të vazhdojmë falen namaz. Gjithsesi. Pavarësisht gjithsesi do vazhdoi, por thash edhe një herë do thotë ti bëj një rishfrytim edhe një një çasje pak më ndryshe namazit si adhurim të cilën po e kryngjat ditës pyetja radhës so shtat pse në Kur'an Allahu i referohet vetes me termin e para. Po, kjo është një pyetje që vazhdimisht bëhet prej disa uh, njerëzve që lexojnë Kur'anin, ndoshta dhe ju bën përshtypje uh, dhe kët e kanë sqaruar ulemat, posaçërisht komentatorët e Kur'anit, pse në disa vende Allahu xhalla hola i referohet vetes së tij në veten e par njëjë un, në disa vende i referohet Allahu xhalla hola vetes së tij në veten e e e e por në shumës do thotë ne. Edhe fillimisht themin se kjo në gjuhën arabe është shumë normale, nuk ka do të thotë diçka ë do thot është e aplikueshme sikurse edhe në gjuhë të tjera ne e kemi si rastin konkret gjuhën angleze e vetën e dytë do thot nuk kemi shumë snjej do thot është e njejtë dhe kjo është formë e shprehjes e cila është shumë e, e normale dhe është e, e pranuar edhe në gjuhën angleze nuk ka ndonjë komplikim e, në gjuhën arabe përdorimi i vetës së parë e, par, e njejs apo vetës së parë shumë të dyja janë do të thotë pranueshme dhe në gjuhën gramatikës dhe në në letërsi, domthonë letërsinë arabe apo të them më mirë në në shprehjet e belahas, në form, formulimet e shprehjeve janë shumë të pranuara dhe të aplikueshme jo vetëm në në në në Kur'anin famullart, por edhe në në poezitë ndryshme e gjuhës arabe, në të kaluaran që janë shkruar edhe para zbritjes së Kuranit, është e aplikueshme dhe nuk ka nuk ka diçka e pa rregull kjo. Dhe ky është përgjigjja e parë që kanë e kanë dhënë komentatorët e Kuranit në lidhje me përdorimin e vetes së par shumë në e, që Allah xhalla ualla ja atribon vetes së tij. Kjo nuk nënkupton se ka më shumë se një Zot në asnjë formë. Ahtu seç si mund dikush ndoshta në të hut, fus hutin në, në në ajetet koranore ku përmendet. Kjo mirë, por kjo nuk është e pranueshme në asnjë formë, edhe kjo është përgjigja e parë për arsye se kjo është e aplikueshme edhe e njohur në në stilin dhe në gju në gjuhën gju arabe dhe nuk ka kur kurfar kurfar pengese që kjo të përdoret, edhe në kat formën do thot të thotë të shprehet njeriu për veten e tij do thot në formën e shumës e ashmë pak Allahu xhalla wala për veten e tij. ë dhe përgjigjja e dytës në e kanë bër disa komentatorë të Kur'anit as se Kjo formë shprehjes synon do thot me tregu madhështinë dhe dhe shenjtërinë e Zotit të Madhërisëm se ai është më i madhni, ai është do thot sunduesi absolut i kësaj gjësie, ai është krijusi i vetëm dhe e shprehat në formën njëjës, në formën veten e parë në në shumës për të treguar madhështinë dhe fuqinë e Allahut të Madhërisëm që është absolut në të gjitha aspektet. Dhe për këtë shkak Allahu Xhalaula e ka përdorë do thot këtë formulim do thot në në vetën e parë në thëtë në shumës, zote edhe më smilë. Oshë në të dëjmë një shkeputje shkurë të përdojë dhe vazhdoar me teme për biti tjera. Nërsa ju shikus të nëruar, që ndroni gata me teme PIS TV, këtë rejmi pas faq. Mi shë të PIS-tivisi e me rekthyër së rishë në studi për të vazhdoar me pjesën e 2 të emisionit. Ate rhojgjë që për të aradhe së është, e kam dasho një djalë dhe e kam njëthuar familjen për këtë. Familja ka refuzuar dhe unë jam pajtuar me vendimin e familjes, por Aidi Aloshi dëshiron të flasë me mua edhë, edhëpse së mund të jemi bashkë. Si të vëpraj? Filim ishte nëse keni vendosur e, ta, e, do thot, të pajtohni me vendimin e familjes edhe kjo gjithës e si i kato për parësit e veta për arësujës e nive vazhdimisht kur pytimi për këtë pytje po kem problemin se si me, si me ndërlidh në mes të vendimit që e ka zgjedh vajza, po e them kushtimish kryen veti dhe mos pajtimit të familjes dhe mundomi të bëjmë një loj, një loj për afrimit të kësaj, mirë për po në rastin konkret, unë prap du të potencaj që duhet me pas për arësujës që familja nëse refuzon ose ka mendim ndryshës se vajza për në lidhje me një me një djalë të caktuar atëre duhet ta kem parasysh se këtë këtë vendim nuk e bën si rezultat i, i dëshirës që ti bën kë, kësh vajzës së tyre larg asaj ashtu siç mund disa vajza të avë ta ta vendosin veten e tyre në situatë familja nuk u ka dhën atyre të mirën në asnjë formë për arsyesë se nuk ka asnjë prind nuk ka asë një nan edhe bab që jadon të keshë në vajzës e, e, e djalit të tyre. Ma dje, ata e në gjendje që vetën të tyre të avendosin keshë, për të për të parë hajin edhe të mirën fëmitë e tyre. Prandaj në asnjë formë kjo nuk duhet të të, të vlerësohet nga vajzat dhe djemtan, që nëse prindërit nuk shprehin një lloj miratimi në lidhje me ato uh, zgjedhje të cilat i bëjnë, që të shikojnë me sy se prindërit atyre nuk u lejojnë të bëjnë zgjedhjen e më të mirë, se këtë e bëjnë për inati e kështu me radh, pavarësisht uh, ku mund të jenë ato shiyet dhe mos pajtimet e prindërve në këtë në këtë rrethon. Ë po un vetëm dua ta them që e, nuk duhet të bëhet analiza se prindrit ja doin të keshin fëmijët e tyre në asnjë formë. Kurse në rastin konkret, nëse ju keni bërë këtë zgjidhje, un prap nuk e kuptoj, do thotë apo nuk është e qartë mosha juaj, un them që ju në asnjë formë nuk është mirë, nuk është e drejtë dhe nuk është e lejuar edhe nga parimet islame që të vazhdoni kontaktin me atdjal. Pra rësune se e tëra kjo do t'ju shkakto juve shqecim, do t'ju shkakto juve preukupim, madje edhe edhe ndoshta edhe largim nga ai vendim të cilin e keni bër, pastaj edhe të futeni në telashet të, të, të kësaj natyre. E keni bër këtë vendim, atëre lejeni kët, do thot ashtu të prerë dhe ndërpritetni kontaktin me atë me atë djalin në fund kompletë, qoftë me me mjetet sociale, do thot Facebook ose me telefon e kështu me radhë dhe filloni ta vazhdoni jetën ashtu siç e keni vazhduar sikurse kur nuk e keni njohur kët djalë dhe nëse jeni në shkollim vazhdoni shkollimin nëse jeni në ndonjë punë, vazhdonin, do të thotë atër të cilën jeni duke e bërë dhe shikoni hajrin ku Allah Gjellawla, ja u hapë dyrtë dhe aty, inshallah, do të gjeni hajrin. Nëse ju vazhdoni kontaktin, atërë do të balovacohëni me shumë vështërsi të cilat jonë edhe ajo lidhja kontakti i vazhdushëm pastaj kryon edhe një loj lidhja emocionale e cila pastaj këthehet edhe në dashuritë në ndërsjel, dashuritë e cila prapë nuk ka mundsi të të kurrizohet me martesë ose me fejes për shkak të vendimit të sin e keni bër. Prandaj në asnjë formë mos pranin, do thë të thëmbani kontaktin. Nëse dëshirojnë ai diollë prap të vazhdoi me ju apo insiston, atëherë pas një kohe, qoftë pas një viti apo 6 muaj apo 2 viti, le të bëj kërkesë edhe një herë, le të tentoj edhe një herë në asnjë form duke mbajtur me kontakte me ju për arsyesë së mbajtja e kësaj e kontakti, domon kësaj natyre të të kontaktit krijon ato the shumë shqetësime dhe dhe probleme pastaj në vazhdimin normal të jetës së kësaj vajze, për arsyes se vajzat neve dimë natyra vajzave janë shumë të ngjeshshme, ndikohen shpejt, emocionohen shpejt, pastaj edhe futen në në dashuri shumë shpejt dhe kto mund të të të shkaktojnë pastaj probleme për shkak se është e pamundur që kjo livje të korurizot me fejes apo martes dhe këtu kryohën pastaj edhe, edhe paknasit dhe dëshprimet edhe, edhe problemet të, të natyrave të ndryshme. Zot e dhe më smiri. Shqipu si unë i radhës së qëtët, a pranohet abdesi nëse i kam duart me kanë po ashto dhe namazi? Po, pranohet abdesi, pra arsysi kjo praktik ë, është ka qenje njohër edhe në kone pegamerës a sëllëm që të lyhen duart me kanë pastaj të marën abdesi. Pasaj gjithashtu edhe përdorimi kanës nuk është një loj e, e, preparati apo një loj e, e, lënde e cila e mbështjel, nësikur se në gjyra konkrete e cila ndoshta e mbulën pjeset të cila duar që kur të marim avdës mos të dëpërtoj ujë në lkur e kështu me radhë, pra arësue se kana në një form të dëpërtoj në lkur, por nuk e mbështjel ato që mos lejoj të dëpërtoj edhe ujë në të, zotit dhe më smirë që çeranës është nganjëherë nuk ka mundësi ose vend të falën në ndonjë vend të përshtatshëm, a lejo dhe a pranohet namazin. ë nuk e kam shumë qartë apo vot namazin në automobil për shkak. Duke kam shumë, shumë qartë me kuptimin vendi i papërshtatshëm, se pejgamberi sa selam i kanë dalur disa vende të falet namazin ndër ato vende janë banjët publike ku kryhet nevoja, pas taj vendet ku vendosën dhe vet e kështu më radhë, dhe ajo parimin për zhësi vendet ku jenë të pista, ku kanë dy cira e kështu më radhë, në prato vendet nuk leot falja namazit në asë një formë. Kurse nëse jenë vendet tjera, si kurse mund jenë koridorit, po në them kushtimisht... Në automobil e kamoha si shambë, falja namazit në automobil, themi që, nëse është mundësia që të realizonë kushtet e namazë, si kurse është qëndrimi në kambë, pastaj bërja rukus, njërën e regullt, e sejgjës, e kështu më rratë, nuk ka gjatë keqe, nëse është do thotë mjeti, autobus, e kështu më rratë. Mirë po, kjo në makinë nuk ka mundësi të bëhet, pra nësuesën në makinë vetëm ullur mund të qëndroshë në, në, në të, pastaj falja namazë duke e shpërfil që është jenë e, e e qëndrimin kam, kryës, rukus, në kam, pas taj edhe kryrës rukusë dhe seljës në formën si është e kërkuar në islam, kjo nuk duhet të shperfilët dhe të lijet, përvesh në rastet të jashtë zakonshme, kur nuk kemi mundësin asë një formë, ta krymë në mnyrën e, e, e regullë. Po temë nëse jemi në një automjet dhe ka ardhë koha e namazit dhe koha është afru shumë dhe ti insiston që të ndalet vetura dhe nuk ka mundësi mund të dal, pavarësisht çfarë rrethande, atërfalesh ashtu. Mirpo nëse ke mundësi me dal veturën qoftë edhe në në rrugë, në trotuar, e ndal atë në një çesh, e fal namazin, e shtron diçka ose edhe nuk shtron fare, e fal namazin në mënyrën kthehesh ka kibla duke qëndruar në këmbë për gjysë e fal farzën dhe vazhdon rrugën. Kjo është ajo e drejta që duhet veprohet dhe nuk duhet njerit ta ndi veten e, në siklet pse po falet në rrugë pra arsyesë ndoshta për dikun or diçka shumë e e e papranueshme po kjo është shumë normale një njeriu do të thotë të ndalet në një qoshtë sikurse të ndalet me pushim, të pi ujë e kështu me radh, ndalet e shtrën në një vend, qoftë edhe në ndonjë qoshtë nëse endin veten, e ndin veten jo komod në ndonjë vend që nuk duket shumë, atë ndalet e fal namazin dhe vazhdon rrugën. Dhe kjo është e drejta që duhet të veprojë besimtari, se sa të falet duke e shpërfill qendrimin në këmbë dhe rukun e sejtën. Zoti dhe mësmëj Një shukus të të jam një djallë 5 me djeqarë. Shfar me këshëlloni të vëproj me prindrit të cilët me ndalojnë të fale? Në pytjen e me hershme kur fola për raportin e mes të prinderve dhe, dhe vajzës, po vje mirë që është bëgë këj pytje për arcuje se munduk që nuk së qarova mirë një qështje. Mm -hmm. uh, unë thash atje uh, shumë qartë që duhet kuptoj uh, një riu që prindrit uh, karshif misë të tërë në asë një formë nuk kanë d tashohin do thot se ai duvaj apo tashohin se ka marr nje rrug te keqe as nje form e dhe thash pak me heret bile prindi esh ne gjaneet qe veten e tij ta, ta ta ta sakrifikoj per ta par dot thot fminen e tyre ne rrug te hajrit ne punen e mire e kstu me rad e ne rrethana ktilla qe disa prindsh qetcohen ka sheh fmijve tyre qe fillojn te falen posashin kte moshe te re kur fmia i ka 12 vje 13 14 15 e kstu me rad Athe rë duhet pak të bëhet një lloj analize se pse vallë ndodh kjo. Unë mendoj që shkaku i kësaj është se ata prindër kanë informacione jo jo të mira karşı islamit. Me një fjalë kanë paraqytje karşı islamit dhe këto parajykime u ndjen rezultati i asaj se çfarë dëgjojnë ata nëpër media, se çfarë bëjnë besimtarët muslimanë, dhe kjo në fund drejt për drejtë ndërlidhat edhe me ekstremizmin e rrezikshëm apo terrorizmin e cila është duke u promovuar nga disa çarqe të caktuar, dhe prindërit kur e shohin fëmijën e tij që është duke shku namaz dhe gjatë mbrëmjes dëgjojnë për analiza që bëhen në për debate të ndryshme televizive që e, ata ata djem që prend koka atje dhe bëjnë ato thot veprimet të, të ndaluara po e them në formë të drejtpërdrejtë që i ndalën edhe vetë Islami. Disa analistë thonë se këta djem janë shkolluar apo janë trajnuar apo a kanë marrë, do thotë, edukimin fetar nëpër xhamia dhe është shumë normale për një prind që fëmijën e tij me dorëzu me çon në një xhami që mundot nesër me dal një person i cili ai fëmijën e dha, domthonjë që pren koka është diçka shqetësuese. Dhe duhet ta marrim shumë shtrut kët se për një prind i cili në ranë të parë e refuzon kët nëmanë qasja e ti është e drejtë, po e themë kushtimisht e drejtë nëse nëse e kim parasysh para gjukimin të sën e ka ai karsi islamit dhe muslimanve të sëshkojnë në gjami në formë të përgjishme. Prandaj, këta prind ka nevoj për një sensibilizim, ka nevoj për një sëqarim dhe për një informim dhe thotë të, të, të qartë dhe drejt për drejt karsi islamit. Dhe këta prinder ka nevoj të sëqarot atyre që islami jo që nuk e trajnon edhe nuk nuk e mëson besimtarin që të bëhet ashtu i rrezikshëm, po në fakt i lufton dhe është kundër atyre veprimeve të zot i bëjnë ata njerëz, qoftë edhe nëse i bëjnë me, me ngjyrimin islam. Prandaj un them këtij djali që ti ta kesh parasysh këtë çështje të tyre dhe mos jesh shumë ë me thon e, kushtimisht e, shumë i arogant në këtë kërkes të cilën e bënë, për arsuje zë kjo ndështë a i bënë që prindrit edhe më shumë të shqetson që val ka filu të, të, të realizohet një synim apo një para gjukim të cilën ata e kanë. Po të mundohë është të jesh i qetë dhe të shpjegosh edhe pse jenë të thënë moshtë të rejë, ato gjërat të cilat i din kash islami të a shpjegosh prindrëve dhe mundës ishtë në atë gjamin të cilën shkonë ti, të krijosh një kontakt me atë xhën, imamin e asaj xhamie dhe të mundosh të bësh një lloj afrimi në mes atij xhë dhe familjes së tij që ai xhët njihet me familjen tuaj, me prindërit tuaj dhe ta kuptojnë se xhëja tek i cili ti fallesh apo mëson diçka, nuk është një njerëz i cili i ka prirje për kso gjëna edhe është nuk është një njeriz që i bën këto e thirr do thotë mesojëra që ata të të zonze që kuje duke shku të. Prandaj kërko prindëra që edhe prindërt të shoqërojnë ty në xhami, qoftë edhe atë hoxhën me thirr në në në shtepë që të bisedoj prindri juaj, qoftë edhe nëse keni dikë të ofert për hoxhallarëve ose edhe për njerëz që falën që ata të krijojnë do thotë kontakte me prindrit e juaj që të shpjegojnë dhe të largojnë ato parazgjikime të cilat i kanë karşı karşı islamit në përgjithësi ë mirë po mundën edhe mos më çinj këtu mundën më çinj edhe arsye të tjera tek prindrit ndoshta kjo ka të bëhet nevojë të bëhet sqarime edhe e aspektit psikosociales e sa do thot vetëm vlerësim shëriatik çka me nguh fëmia prindërit e tij apo mos mi dëgjuat do thot për këtë kërkesë tyre. Për arsye se disa prindër kanë parajykime se nëse fëmia fillon të falet, atëherë ai mundet me lënë shkollimin, mos me mos me qen i i mirë në mësimë, me lënë anash do thot shkollën e kështu me radh, dhe nga kjo frikë do thot nuk e lën me shku në xhami për shkak se me me qen më i mirë në shkollë dhe kjo duhet vazhdimisht të thotë edhe për këtë friktë prindërive fëmia të, të punojnë në atë formë që të tregojë se e përputhja në mes të shkuarjes në xhami dhe arritjes së suksesit në shkollë është diçka obligative, jo diçka do të thotë që do thotë janë ndërlidha në mes vetë në formën e mirë më të prerë. Mund të jetë arsye tjetër që disa prej prindërve kanë parazgjykime që Islami është një fe e cila është një fe e kaluar, do thotë një fe e cila e, do të tha ka vlerë për një kohë caktuar me këto me radh tash duhet duhet mirë me me me gjëra të tjera dhe marrja me fe, ashtu thotë humbje kohe, edhe kjo duhet sqarohet me prindër. Prandaj rrethonat e, e arsyet se pse prindrit mund të ëh e refuzojnë që fëmia e tyre të shkojë në xhami mund të jenë nga më të ndryshmë, disa prej të cilave i i përmenda pak më herët. Prandaj fëmia duhet ta ketë parasysh këtë këtë e, çawsian të prindërave të të tij, prandaj të mundohet ta senzibilizojë familjen, të mundohet që edhe ai ë shkuar në xhami apo praktikim islamit jet në formën e, e jo njëherëshme, por duke së bashku me me atë djalin të të informon edhe prindret, edhe mendoj që me kalimin e kohës, edhe prindi kur e shehet dhe të thot që nga falja namazit, nga shkuarje në gjamin, nga shoqrimi me njerës të cilët, në shkojnë në bastore, në shkojnë pas pundve të këqia, në shkojnë pas e... e alkoolit, drogës edhe ato gjërat të cilat fatkesi i ka kaplu një grup i madh të shoqërisë të rinisë ton dhe shohin që shkuara në xhami e bën do të thotë njeriu të të urtjet respektuos ndaj prindërve të tij. E kështu me radhë kjo forma e sensibilizimit besohet që ndikon që edhe prindërit të ndryshojnë qasjen ndaj ndaj atij fëmijësh që shkon për për xhami Zoti i mëshmirë. Dhe pyetja e fundit persona është a është, është haram tatuajsh, pra një përjit e cila bëdhët shumë shpesh. Po, edhe kjo përjit e ashtu si qështat shpesh herë në ngrihet nga disa e, shikues dhe themi që në islam e, bërja tatuajshit është një që ka endaluar dhe konsideruar prej mëkateve. Pegamere S.A.S. me një hadith thot, lajnë allahu al e, wasile o al mustausile o al washime o al mustausime dhe thot që pegamere S.A.S. ka malku at person hadithi është i gjatë për mosu fut në laborim e themi që ka ka mallku pejgamberin e sasam at personi i cili e bën tatuazhin në trupin e tij po gjithashtu ka mallku edhe personin i cili ua bën të tjerëve at at veprim do thotë e ka me një fjalë zanat atë. ë <clears throat> Dhe kjo është do thot një gjë e ndaluar dha besimtarët nuk duhet ta aplikoj për shkak se në një formë është edhe edhe ë ku athem në një form ndryshim dhe shkarravitje në një form do thotë i atij trupit të bukur që Allah xhela xalla ja ka dhënë një njeriu dhe ai të bëj lloj lloj figura, lloj lloj gjëra do thotë që nuk duhet të jen do thotë pjesë pjesë e, e një personaliteti do thotë shëndosh, ne vekim shumë qartë, ndoshta kjo promovohet nga disa njerëz të artit po them kushtimisht apo artista e kështu me radhë dhe disa prej trinjëve fatkeqësisht musliman nga ndikimi që kanë do të thotë ta këta personalitete tek ata ndinse edhe ata më bëhë është diçka e mirë po themin se këtojn veprime të cilat besimtari i sinqert duhet t'jetë larg atyre dhe nuk duhet u ua të i përngjasoj ata në ato veprime, të mundohet të i përngjasoj njerëzit në ato suksetin të cilë mund të arri në shkenz, në, në shkollim, e kështu me radhë, e asesin në ato vepra apo veprime të cilat të fatkesi shumë për njerëz e konsidrojnë se është do thot kultur e zhvillim në fakt ato jënë do thot veprime që në fakt jënë devime të shëshëris që disa njerëz i konsidrojnë si diçkat mira apo në fakt në vetë vete ato në asë një formë nuk jënë të mira dhe të pëlqyra Zotë i dhimës mirë A tërhoqë kjo ishte pythia fondet personet ne ju falendrojnë shumë që gjedet ko për që në pjesë një A dhe unë ju falendrojnë pë Shukus të ndërruar, kjo ishte e tëra që kemi pregatit të personde. Ne ju falendrojmë shumë që në ndoqet dhe vazhdonit të nashkruani edhe me tej në e-mail adresen ton pjetje qësivisks.com si dhe në përmjet mesajëve. Do të të homi sërish në emisionet arshme, dirja të herë, eselamu alihum.